Välkomna till veckans podcast igen och andra avsnittet. Denna gången spelar vi in ifrån Andreas vardagsrum uppe i Dalarna. Och som vi är uppe tillsammans nu och spelar in det i samma rum och ifrån samma mix så blir också ljudet mycket bättre. I och med att vi spelar in via Skype i varje fall. Ja, äh... ja och det är ingen höjdare det när man sitter med headset och högtalare. och mickar och jäkelskap och sån nej. Nej, precis som Mitt headset inte så påkostat oss superbra, det är ju bättre. Det hörde man ju stor skillnad på din och min röst förra gången. Men förhoppningsvis så blir det lite behagligare att lyssna på oss denna gången. Ja, jag men precis. Ja, så då får vi se vad det här avsnittet har att bjuda på då. Ja, <laughs> det Jo, men det var en rolig sak som hände mig på bussen den här dagen och det fick mig tänka på folks tvångstankar och hur jobbigt det faktiskt kan vara att leva med tvångstankar. Har du någon tvångstankar? Nej, jag tror inte det. Ja, nej, jag har väl ingen tvångstankar nu. Vad jag vet i alla fall. Men när man var liten så hade man ju en hel del tvångstankar. Mhm. Mm som, då? Ja, som att man inte skulle gå på springorna mellan de stora klinkersplattorna ute på marknader och i affärer. och sådär. Ju... Ja, just det, man hoppade så från platta till platta ungefär. Skulle, ja, det gjorde jag också. Det gjorde vi mycket i, i skolan också, ibland. Mm. Ja. Men i alla fall, som sagt, så satt jag på bussen och så satt jag längst bak på raden där nere i bussen. Alla säten framför mig hade armstödet nedfällt, men mitt armstöd på mitt säte var uppfällt. Så kliver det på en ny passagerare på bussen, en man, som sätter sig längst fram. Och inget konstigt med det. Men som det så reser han sig upp, går hela vägen ända bak till mitt säte, fäller ner armstödet på mitt säte och går tillbaka och sätter sig längst fram igen. Och jag tänker bara... Vad, alltså först fattar jag inte vad hon höll på med- eller vad det var, om det lät eller någonting- men det gjorde det inte så att... Alltså jag, jag antar ändå att det var någon han hade. Det, det måste det ju vara. varit. Ja, det skulle vara symmetriskt. Ja, precis. Att alla, om, om alla andra armstädare var nedfällda- så måste ju det ju längst bak på raden också vara nedfällt. Men då är det, det fälld upp det igen. Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Jag tänkte nästan göra det för jag skulle ju kliva ur sen också. Men jag gjorde inte det för tänkte jag då. Komma skulle ner. du ha gjort. Gott och följt upp vartannat på vägen. <laughs> ja, precis vad klass? Ja, nej. det är Mycket konstigt som händer på bussen alltså. Ja, men vad hemskt ändå att ha sådär offentligt behöva ja, utföra verkligen en handling bara för att man ska må bra. Ja. alltså men just så alltså utelämnat så just nej publik så det är skillnad hemma då, då kan man ju göra vad som helst jag menar ingen skulle ju bry sig om någon skulle komma hem och ta sig alla kläderna och springa runt två och är ärovarvnaken i lägenheten eller huset. det är ingen som skulle veta någonting om det nej precis och ja om man nu skulle ha fjärrkontrollen på ett visst sätt eller att man var tvungen att tvätta händerna efter att man tagit ett handtag alltså sådana ja, nej, typer precis. av tvångstänkar är det ju Egentligen ingen annan som har ont av det. Har ju inte, alltså jag har inte ont av att han gick fram och för den i mitt armstöd heller. Det är så tydligt för ja. samhället att man, ha, att man inte har alla hästar hemma. Ja, precis. Och att han ändå, att det är så pass grovt, jag måste det vara som att han sitter längst fram. Han ser inte ens armstödet på mitt säte- när jag sitter längst bak. Och ändå så var, nej, resar han sig upp, går hela vägen bak. Mm. Väljer ner det och sen går fram igen och sätter sig. det är ja, väldigt konstigt. Ja, det finns konstiga människor, det är så. Ja. Nej, på stationer just och på bussar och så här kollektivtrafik när det är Ja, det är mycket konstigt folk som rör sig i de kretsarna. Och att du, det händer ju alltid någonting när man sitter på bussen nästan eller när man står och väntar på bussen. Och ja, just om häromdagen så... Var det till exempel två killar som hejlade till varandra när jag stod på stationen i bussen? Aha. Det var en kille som först, så han stod en bit bort. Vad kan 50 meter? Nej, inte ens det. Men 30 meter då. Och så bara ropar han till. höjtade till. Och jag, så då kollade jag upp. Eller kollade åt hans håll. Och då hejlade han. Och då stod det två killar jämte mig som ja, skrev till också och hejlade tillbaka hör. Skulle de åka buss? Ja, de skulle på samma buss som jag. Ja, Det är rättfärdiga är ju verkligen bara mina åsikter om kollektivtrafiken och vilket peck det är som åker dem. <här> det är inget fel med kollektivtrafik. Ja, om man vill vara sen och inte veta om man kommer fram så. Ja. Åka med sådana människor med tvångstankar och ja, är rädda för är rädda för kulturer som de inte förstår sig på. Då är det väl suveränt med <laughs> och sen får man ju betala också, det är det bästa också. Ja, men det var väl inte här på i alla fall. Avesta är ju den kommunen, jag vet inte om det är enda kommunen i Sverige. Men det är en av få kommuner i Sverige som har gratis buss i alla fall. Och det ja. är ju bara helt otroligt. Ja, det vi var väl de enda som inför det här för att testa hur är det var med samhället. Ja, men jag tror det. Alltså det är verkligen helt underbart. Och man känner sig nästan som att man är lite kriminell om man går på bussen utan att betala. Ja, ja, det är det, ja, jag knä... jag, men... det är jättekonstigt. När man åker buss två gånger om dagen varje dag i Ribarborg måste betala varje gång och sig komma till avstad. Det bara knäda på bussen och sätta sig. Ja, ja, ja jag, jag hoppas ju ändå inte på bussen. Jag skulle behöva betalt för det där. Ja. Tid. Ja, men faktiskt. Eller också åka på akord. ja just det. Nej, nej, nej osch, ja, osch, jag gjorde verkligen kollektivtrafiken så. Ja, SJ ska vi inte tala om och tågen. <laughs> hey. Det är, ju, ja, det slår aldrig fel. De är alltid försenade. Det är växelfel eller det är pendeltåg framför. Eller det är att de inte ens får stängt dörren. Det är något mekaniskt fel. Eller, ja. Mm. ja, precis. Nej, så det är ju helt tror, dålig information också. När tåget ska gå och tider och allt möjligt. Ja, nej, exakt. Men det tycker jag också. Det är, men sen är det ju också det är såna förslappade människor som håller på med det. Det är likadant med, tå, med bussar. Man hoppar på hoppar på där och det är någon förslappad, gammal 70-åring som man inte ens vet kan se upp ut genom fönstret och se genom ratten sitter där ihop skrymplen och dann. Så sitter man där och frågar om det här är 301 mot ja, någonting. Han bara, oh, jo, jo, det är det man hoppar på. Och så hoppar man på där och så ser man att han börjar ta någon konstig liten säng om. Och man börjar fundera och så, fan, jag åker ju förbi rätt för nu, var ska jag nu då? <här> nej. nej, då skulle han ju köra in där och han skulle hämta upp och Sen skulle han åka ut mot Dalahästen också. Då tänkte jag, nej, det var ju bara att trycka på den här knappen snabbt som tusan. Det var ju nästan som när man sappar på tvn med tv-dosan i som var den, den där knappen. Och sen fick man ju hoppa av, ah, det var ju jäkla tur det, för den där skulle ju upp till Båläng och dit hade inte jag en lust att åka. Nej. Det är nog sista gången jag åkte trafik tror jag. Ja, jag vet. Det gäller ju att ha koll själv. För att det går inte riktigt att lita på någon. Som nu när jag åkte tåget upp hit och skulle byta tåg i Laxå. Vilket för övrigt är nog den konstigaste stationen jag varit på. För Laxå är ju Sveriges fastigaste kommun men så att de lägger väl inte så mycket pengar på den stationen. Men i alla fall, då sa de ju att när vi åkte tåget att Ja, men ni som ska byta nu mot Avesta Eh, ni behöver inte gå någonstans utan tåget kommer in på samma perrong som vi kommer in på, alltså spår 3. Då tänkte var skyst Så jag hoppade av tåget och sen så satte jag mig där på en bänk och så började jag vänta. Så tänkte jag, ja, men konstigt, det står ett tåg inne på spår 1, ett sånt tåg man ska åka med. Och Laxo like, skulle ju vara startstation för tåget. Så tog jag upp min mobil och så började jag söka på SCs hemsida. Ja, men då stod det ju då att det var spår 1 som tåget skulle gå ifrån. Så hade inte jag suttit och kallat upp det så hade jag ju suttit där och väntat på spår 3. För att, nämligen var så att i och med att det var ju laxor då, så har inte så mycket skyltar så att säga. Det fanns ju inte en enda skylt i spåren. Man fick ju bara räkna spåren. Ja, 1, 2, 3. Ja, men då är jag på spår 3. Det fanns ingen skylt. Det brukar alltid finnas skylt där det står vilket tåg som ska komma in och vart det går och sådär. Oh ja, men det fanns inte en enda skylt och eh, ja, så jag fick ju förlita mig på hennes instruktioner då, som var helt fel. Så jag tur att jag sökte upp det enda så hade jag suttit kvar uh -huh. där på laxågen liksom. Ja, uh -huh. det kan inte vara många tåg som åker in genom den där perongen heller. Genom den där, ja, men genom den där stationen överlag. Nej, nej, exakt. Så hade jag missat det tåget så hade jag fått sitta där ja, hade ett tag. Ja, så hade de ringt där. Laxås befolkning ringt till polisen. Ja. ja du det är en tjej som sitter här på bänken på perrong 3. och, och det, det går inga tåg här förrän i övermorgon. så hon måste ju vara berusad eller någonting. Vad hade du fått sova där på? Nej det jag säger, jag är kollektivtrafik, jag håller fast vid det. Ja det sitter som i vi är bommarna på laxostationen. Så när jag då förstod att vi skulle gå över till spåret, för det stod ett gäng och väntade på att bommarna skulle gå upp så jag gick ju till den gruppen och så skulle över spåren. Så stod vi också där vänta och väntade och ja, jag tror att alla stod och funderade i alla fall på varför åker inte bommarna upp, ska det komma till tåg eller vad, vad är det som händer, stod vi där och väntade. Det går det ju inte över spår om bommarna är nere, för det förstår man ju att man ska inte gå över bommar. Liksom. Nej, till slut så kommer det en tjej springande med orange reflexväst och ropar på oss och säger hej det är lugnt, ni, ni kan gå över, det är bara lite problem med bommar här. Men då är ju sparing pengar. Alltså vi okej, okay, då kommer vi väl över här, här nu då, fast den bor man ner och allt. Ja, men det är ju för att spara in pengar om du har fattigast i kommunen så. Ja, de. Ja. Läxo, hur, hur stor befolkning kan de ha? När man åker genom staden väldigt snabbt också. Ja, med och sen, sen har de väl säkert inga industrier eller någonting. Så de har väl. Så att de har 2000 personer och en liten stackars ate som jobbar och ska betala skatt åt alla. Det är klart att det inte blir. Nej. Det är klart att det inte börjar, då får man ju jag håller fast vid det Kollektivtrafiken är helt hemskt Värdelös Den enda ställen att funka på är Göteborg och Stockholm Ja, precis, det går de ju om 50 minuter Eller någonting mm. För det är du har så ju alternativ till allting du har, ju... du har ju bussar, du har tunnelbana, spårvagnar Det finns ju alltid alternativ till allt Ja, precis och andra sidan så kör de ju som i De städerna Ja, fast det gör ju personbilarna också Ja, liksom så att, nej. Nej, och sen det är, ju, det är ju värsta med kollektivtrafiken också. Det är ju... Alltså, om jag, om jag skulle pendla till jobbet, då måste ju jag anpassa... Ja, då är det ju som så att då kommer man ju förlora kanske... Ja, i snitt en timme om dagen. På ingenting, när man bara står och väntar på bussen. När man slutar jobbet, då vill man ju komma hem. Men det vill man ju. Inte vill man gå och ställa sig då ute i kylan på en bussperrong och sitta där med... Eh, Bengt och Torsten som sitter och dricker en 3,5 och sitter och inväntar bussen på att man ska få komma hem. Det är klart att det är bekvämare att hoppa in i bilen och köra hem direkt. Likadant som det är när man åker dit. Inte vill man gå ut och stå och frysa i kylan och stå med reflex och stå och vinka framför bussen när den kommer för att den ska se en för att, hoppa på, för att få hoppa på och komma till jobbet två timmar innan man ska börja. Nej, jag vet. Men det är ju det man får göra när man inte har bil eller kört kort ja, ja nej, nej, men precis. Nej, ja, ja, det är det som är, jag förstår ju om ungdomar och så inte, alltså, som inte har körkort, det är, men det är inte så lätt. Det är en, det är en ekonomisk fråga också. Men menar, om man är en 40 år och bor i en mindre stad, så såsom ja, med Varberg, Avesta och så, där man faktiskt behöver ha bilen om man vill kunna vara riktigt, riktigt fri. Om man då har ett jobb och inte prioriterar körkort, då är det skandal Alltså då har man inte alla hästar hemma, då gillar man ju att sitta på jobbet. Och på tal om en lång resa, nu blir det verkligen en snygg övergång här, men eh, vi såg ju på Hobbit igår. Ja just det, ja, det var faktiskt väldigt mysigt. Ja så alltså det, det, det är lite patetiskt att vi ens går in och börjar kommentera den här nu ett år efter att den kom på bi och så men Ja jo i och för sig är det sant Men film går alltid att diskutera ändå och nu så har vi dragit ut på den Men vi har ju faktiskt sett den nu innan den andra kommer i alla fall och det är ju ja. det är ett plus Ja nej bro, då slipper man vänta så länge också och längta efter tvåan det är det som är så skönt Ja precis och det måste ju vara kvalitet på en sån här film. Det är, man kan inte se på något annat än 1080 pixlar. Och... Nej, absolut inte när det är så fina alltså, miljöer och allting. Nej, nej, men biografen har inte heller någon kvalitet egentligen på, tycker jag personligen, på sina dukar och så. Det är ju en stor bild och den är väl bra och så, men den är inte så klar som man kan få med en tv. Det, det kan man faktiskt inte. Nej, I alla fall inte på biografen vi har här. Nej, lilla myntet. Ja, nej, men det är... Alltså, jag vet inte många biografer- som faktiskt har alltså, en riktig- en... topp tv klass på hela skärmen. Jag tror inte att det finns. Nej, det tror jag inte. Jag tror det är svårt att få. Här är liksom LED-lampor- och sådär som verkligen kan få fram det. Det yttersta. Ja, men kontrasterna i alla fall. Och svärtan i bilden som fattas annars. Ja, nej, men i alla fall... Det är många som jag har hört som har och sagt att den har varit så jäkla dålig och långtråkig och seg och ingenting händer. Och det är bara några dvärgar som flyr i de kommentarerna jag har fått. med. jag tyckte att det var suverän. Jag tyckte att det var bland de, bland de bättre i Sagan om ringen. Jag kan inte skilja den från någon annan. Nej, jag tycker att den var bättre än första Sagan om ringen ja, alltså I alla fall om man vill ta och gå in på och prata om att det inte händer så mycket så händer det ju tusen gånger så mycket mer i den här mot ettan. Jag verkligen jag tycker den var ja men jag tycker den var mysig också. jag tycker det var Ja men alltså de är ju lika. Det är ju en vandring liksom. Ja, nej, men det det ju saker hela tiden på deras färd. Ja nej men precis. Och sen så tyckte jag också det var du skär med sen tycker jag också om nu visst tre tre filmer för att göra den här det kanske är kanske lite Lite overkill kanske. Ja, och det hade jag hade jag kanske är. räckt med två. Men å andra sidan så är ju sagan ringen. Ja, men konungens återkomst och härska ringen. De är ju istället... Det är ju för stressat Och Även om de är i tre, över tre timmar. Så är det är ju fortfarande för påstressat. Så det hade de gärna fått delat upp alltså ja, Så att det blir blivit sex filmer istället för tre för mig. Ja, så jag tycker det är rätt positivt också att det Ja, men att de ändå tar sin tid på att göra en bok nu. Och delar upp den. Så att precis. man får hela... Hela boken. Hela boken, ja. precis. Nej, exakt. Nej, och det är ju det är miljöerna i de där filmerna som är det absolut bästa. Ja, Nej. bara det är ju underhållning att sitta och, ja. och se hur fint allting Nej. är och så Det måste väl också vara inspelat i Nya Zeeland, antar jag. Samma ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Nej, men de har lyckats väldigt bra. Så vi tycker i alla fall att... Ja, men vi hyllar den filmen lite. Vi tycker att den är bra. Ja, Och, fast det är okay. fortfarande kanske inte någonting som kommer på favoriternas Nej, favoriter. Inte men inte topp 10 i direkt, men men det är ju, ja alltså det det är ju en film som man helt klart kan se ett ex antal gånger men det är ingen ny Blade Runner om man säger så. Nej, det är sant. En sak som jag har tänkt på det här med hur folk klär sig. Mm. Det, är, det är upp till var och en hur man vill klä sig och jag jag, jag jag dömer ju ingen säga så här, men egentligen så folk verkar inte förstå att man får ju fördomar om oss beroende på vad vi har på oss. Ja, jo, det är ju så och alla har ju fördomar också. Så den som står och säger att den inte har några fördomar, den... Är en hycklare så Ja, den ljuger faktiskt lite. Även om man inte kanske vill ha fördomar eller sådär. Så innerst inne så är vi ändå på något sätt uppfostrade på ett sätt. Och har en bild på ett sätt. Så därför så ja, man får man väl lite fördomar ändå. Även ja. om man kanske inte vill ha det. Ja, nej men precis. Och det, och det bästa sättet för att ja, inte låta fördomarna komma iväg är att ta reda på vad man faktiskt har för fördomar. Och varför man tänker som man gör om en person som man inte känner. och Precis, och ja, blir men... medveten om det. Ja, nej, nej, men precis. Nej, men för jag tänker på det, det är... Jag var ner på stan idag och var och handlade och så. så såg... Och då såg du vad heter det... Ja, vi såg ju då en kvinna, som hade väldigt... Lö... Klädde sig väldigt lösaktigt, hur jag ska förklara mig så. Det är lite så som man tänker sig att en prostituerad skulle klä sig på red... Red Light District eller något sånt där i Amsterdam. Och det är, hon får ju klä sig så om hon vill det. Och som sagt, jag, har ju, jag kan ju inte säga någonting om henne som personer som jag inte känner henne. Men samtidigt så hon, hon utstrålar ju alltså fördomar till folk om hur hon klär sig. Och, ja. äh, jo, precis. Man är ju inte van vid kanske att se det varje dag heller så. Nej, men inte så extremt. Nej, och det... Och då är frågan, är hon, är hon medveten om vad folk får för fördomar och struntar i det? Eller är det så synd om det så att de faktiskt inte förstår fördomarna som kläderna signalerar? Nej, precis. Nej, men för att alltså, det är ju kläder, de signalerar ju fördomar. Det är tråkigt att de gör det och jag säger att alla ska klä sig så som de vill. Men för folk som inte känner en människa så är det självklart att det är för, alltså att, att det sänder ju ett budskap. Precis som att om jag är ute och ja, säger att jag skulle vara ute och strosa själv eh, ja, mitt i natten på stan och helt ensam. Och jag skulle ha eh, tre stycken killar i 30 års ålder som skulle gå bakom mig med, vi säger, kängor... Bäg i kläder och sen stora hoodies som täcker ansiktet och sådär. Mm, okay. Med händerna i fickan. Om de skulle gå så bakom mig, då skulle jag känna det att jag kommer nog antagligen bli rånad. Eller någonting. Alltså det är någonting. Även om det kanske Men det, det, det är. Men de, det är de, den känslan jag skulle få själv i alla fall. Men sen det hade varit tre stycken 30-åriga killar som alla hade gått omkring i kostym, skjorta slips. Fina klackskor. Mm, precis och portföljen låter. Ja, men alltså men då hade ju inte jag alls fått den uppfattningen. Då hade inte jag brytt mig alls istället. Nej, det ligger något som man, som man som om man som tjej ser då de här killarna eller, eller den i kostym, det du pinnar ju på kanske lite extra liksom och vill hem lite snabbare. Om det är det där gänget bakom dig. Alltså, ja, om kanske gäng är... vet vi inte ens. De där tre vännerna eller var det ja, är. Men precis. man kopplar. Ja. Jag tänker ju gäng och så här. och Man, man har ju faktiskt blivit upplärt så. Eller uppfostrat så lite att ja men lite skrämt till fakta. Det kanske är världens snällaste killar men det ja. vet man inte. Och liksom det vill också bara instinkter egentligen. Ja nej men för det är ju också det är fördomar. Det är ja, det är så. Men det jag undrar är att de som klär sig på ett visst sätt så att fördomarna slår väldigt fel ja, men till exempel väldigt, väldigt lösläppt eller alltså så att, alltså att det väldigt, är väldigt kort kjol och sådär Ja, övriga. alltså väldigt, så som hon, som hon som vi såg nu då, som verkligen var totalt söndersminkad brösterna var i princip blottade Ja Och alltså, när man klär sig så och de stilla, alltså när man klär sig så hon kanske tyckte att det var snyggt och jag kan inte säga någonting om det. Jag har ingenting att påpeka om hur hon klär sig egentligen. Men alltså, tror du att folk är medvetna om att det utstrålar en viss sak? Ja, jag tror folk är medvetna om det men att de ändå känner att ja, men jag har rätt till det. Och det har de ju rätt till. Ja, ja, men då säger... frågan är vilket pris man kanske får ta för det också då. Ja men det, det är lite att man ska behöva att det ska behöva vara som så att man ska bli att, att man ska få behöva ta någonting. ju ord och sånt där. Ja, ja nej, men och det är ju fel det säger jag ingenting om. Nej. Men alltså jag tänker bara det att du tror i alla fall att folk är medvetna om att det sänder ut signaler som man får då få acceptera. Så att de inte går omkring och inte tror det. Att de bara tänker ja men det här är jag och hit och dit och inte alls tänker på vad andra människor runt omkring tänker. Jag vet inte faktiskt men jag tror ändå i och med att Ja, i och med det samhället vi lever i så tror jag att de fått reda på det vid någon punkt i ja. livet. Om de haft den stilen en längre tid. Ja, för annars är det ju synd om dem. Ja, annars är det ju faktiskt det. För men det är ju, det är därför det finns klädkoder på jobb och allting. Just det att man ska se formell och respektav, alltså man ska få man ska få den fördomen om personen när man ser den. Det är därför de har klädkoder på banker och Ja, för Allting att man vill visa professionellt och, ja. och ja, nej men precis skjorta på busschaufför och så. Det ska vara visa att det här är en yrkeschaufför och han är ordentlig och, man ska ju få ett förtroende. Precis. Och så ska det vara neutrala kläder. Ja. Vita skjortor, svarta byxor. Ja, ja, nej men precis. Liksom ingenting sådär. Alltså det som är liksom, ja, nej men neutralt så för det ska inte eller vad stora färger eftersom nej. inte ett företag har en viss färg som de ja, typ. nej, nej, men det ska ju vara alltså, det ska ju utstråla service, så är det ju. Mm. Och det förstår jag men det jag undrar är människor till vardagen. Alltså så att de är folk medvetna. För att när jag tänker att jag har ju inte en sån klädstil som... Jag klär mig ju ganska basic, alltså mot samhället så. Mm. Alltså, mot, alltså hur andra klär sig så klär jag mig ganska likadant. Det är, tid körde någon chocktröja ibland korta byxor liksom det är, det är ja. inga direkta konstigheter så men de som klärs jag menar att alltså till gräns alltså när man verkligen börjar röra sig in på en gräns och sådär. Ja. alltså går extremt åt något håll. Är man ja men som sagt är man medveten om det för jag tänker inte alls på vad folk andra tänker om mig förutom att jag tycker om kläderna jag har på mig jag har ingenting i det tankesättet själv när jag har mig att det här får folk att tänka så här och så här om mig. Nej. Nej, man kanske inte har det. Man kanske. Nej. Nej. Nej, jag vet inte. Det är en svår fråga. Men, ja. Som sagt, folk har ju fördomar. Och visst, man ska förklara hur man vill, men man måste faktiskt förstå att. Samhället ser inte riktigt det på det sättet. Som... Är det i alla fall att de dömer igen? Ja, de gör ju det. Och ska du ha ett jobb så alltså det är tråkigt att säga men ska du vara arbetsintervju då anstränger de flesta sig för de vet ju ändå innerst inne ja. vad ett företag vill. De vet ju det så visst de kanske vill till vardags klä som de vill men jag tror ändå att de flesta är medvetna om vad allmänheten ja. tycker och tänker ja, och hur företag ja. vill visa sig utåt och så vidare så ja, än ja, så länge så har vi faktiskt inte den, det synsättet som många önskar att vi skulle ha det har vi inte, utan det finns ju fördomar mm. kvar, och det tror jag det alltid kommer vara, och i alla olika kulturer ser är det ju fördomar på olika sätt och vis och så har det alltid varit och så kommer det antagligen alltid att vara också ja Ja, nej, nej, för det som du säger, det med arbetsintervju och arbete och så, så jag, jag bryr mig ju mer om hur jag ser ut när jag åker till jobbet. Ja. Än när jag kommer hem, då är det verkligen på en fredag, då är det verkligen, ja ah, nu kan jag ta på mig de här baggy, trasiga byxorna som är ser så sluskiga och sjunker, alltså verkligen... Verkligen sunkiga och jäkliga, men det är ju ändå så att man tänker att nu kan jag ha på mig de här och nu kan jag bara gå omkring och strå så här och inte behöva bry mig på hur jag ser ut. Mm. Men ska jag till jobbet då vill jag ha ett par byxor som sitter där de ska... Som inte är så trasiga kanske? Utan... Nej, aj, men det är hela byxor, hel och ren. Och sen ja. att man kommer dit i ordentliga byxor, ordentliga skor, en ordentlig ren tröja av något slag eller en skjorta eller någonting. För man bryr sig om vad folk tänker. Ja, absolut. Och i början då var det lite att ja ah, den tatueringen, alltså jag kanske inte ska visa den allt för mycket och det var mycket långärmatt i början och så när jag började på ja, ah, när man började där uppe. På kontoret och så. Ja, ah, precis. Mm. Jo. Och det är en skillnad om man tänker på hur man kommer att gå ner och jobba i för jag började jobba i fabriken på en betongfabrik och då det, trasiga kläder och jag åkte dit i mjukisar och då, då brydde man sig ju inte. Nej, för då var Inte det ju bara alls. du som skulle stå i ditt hörn och jobba. Ja, nej, nej. Jag, jag, jag, jag, jag, när man åkte till jobb också. Jag åkte dit i så Det som var skönt att åka dit med klockan fem på morgonen, det var det jag åkte dit med. Mm. Men alltså, även för att jag träffade kollegor när jag började om och sådär. Jo, ja. Och sen till arbetskläder och Sen när jag började om och åkte jag. Sen om jag, skulle, sen om jag skulle göra något annat på stan sen, när jag kom hem. Då började jag om och gjorde någonting. Ja, för att då skulle du ut på stan och så. Ja, men nu när jag liksom kommer hit nog för att jag ska ha kläderna hela dagen på arbetet. Men det är ju också som att man gör skillnad på folk och folk. Ja, att du gör skillnad på golvet och uppe på kontoret menar du? Ja. Ja. Jo, men man gör ju det antagligen. Jag tror alla gör det lite medvetet ändå. Som jag sa det där men att gå på arbetsintervju då tar du ju på dig hela och rena kläder också antagligen. Också neutralt som möjligt. Mm. Oftast. Eller de flesta gör ju det. Ja, jag, hade gärna, jag har gärna på mig glasögon när jag är på arbetsintervju. När jag har varit de gångerna. Ja, för man vet att det ger ett visst intryck mm. också. Faktiskt. Det ja, och det gör är ju bevisat också. Att det, eller ja, bevisat. Det var ju en undersökning också. Då anställde ju folk hellre än med glasögonen än utan. Mm, precis. Så att det... Ja, och sen nog lika med som sagt det här med tatueringen. Den var jag också lite rädd för i början. Att hålla på och visa för mycket. Så det var ingenting jag stod och skyltade med på arbetsintervjun. Nej. Men det var ju lika så att som att när jag var 18. Då fick jag ett jobb erbjuden. Jag åkte iväg, de sökte ut en mack. Mm. Och då, hade jag ju, då var jag ju 18 hade exakt tag i studenten. Och man ville ju ha ett jobb, ha någonting och jag får lite pengar i fickan. Och arbetslivserfarenhet. Så man kunde ju tänka sig vad som helst. Ja, absolut. Så då, ja, jag skickade ju in ett CV och åkte dit och... Ja, jag fick ju komma in på en intervju och han tyckte att CV var intressant och vi satt och pratade och sådär och så, så. Så satt han ju och pratade om deras policy och så. Och sen så, ja, jag tackade för mig och jag tyckte att det gick relativt bra. Och sen efter tre, fyra dagar, då hörde han ju av sig och frågade om jag var intresserad av en tjänst. Ja, av tjänsten då. Och då sa jag ju det att, ja, ah, jo, jo, det Men då tänkte jag ärlig som jag som att jag hade ett plan på att tatuera mig. Jag skulle ju tatuera armen då göra trefjärdadelars slida och så där. Så att den skulle ju synas. Så att jag tänkte att jag skulle varalig och ordentlig och hyfsad mot honom. Så jag sa i det att jag tar jättegärna jobbet, men uh, det är så, så att i framtiden kommer jag. Ta kommer jag, jag funderar på att jag en liten tatuering på armen i framtiden. Stilfull, och så det är inget konstigt alls. Nej. Äh, det kommer inte vara något tribaler eller något havslavs eller någonting så, utan det kommer ordentligt och det kommer vara ordentligt men alltså, jag kommer kanske göra det i framtiden en liten tatuering sa jag också för att det skulle låta bra ja. och då sa jag det att nej nej, nej tyvärr så då, då är vi tyvärr inte intresserade så, så då måste jag ta tillbaka erbjuden och säga okej okay, ja, då vet jag det ja precis och då hade du ett jobb i fem sekunder nästan och sen så erkände du om man ska säga erkände nej ah, ja, men jag ville berätta för honom ja. att så kommer det kanske bli i framtiden och då ja. vart jag inte intressant längre nej på grund av att du tänkte tatuera dig ja. nej men det är så för då skulle du ju stå där i kassan och ta emot kunder och sånt där ja, ja nej men precis och, och som sagt jag, jag förstår ju det men det är ju det, det är ju som sagt en väldigt för, å andra sidan så är vi ju likadana men människor har ju fördomar och det måste ju vi förstå ja men det kommer ju till kläder också. Men det är det jag funderar om folk verkligen tänker när man ser sådana ibland, som vi såg nu. Sådana. Och som sagt, det var väl bra kläder, jag kan inte säga någonting. Men det, det utstrålar ju en viss sak som jag inte tror att den. Ja, vad kan nog vara 1920. Ja, 1920 kanske egentligen vill symbolisera sig med. Nej, men jag tror inte heller det. Så... Inte innerst inne tror jag. Det kan vi komma på för säkert lite blickar och har hon dåligt dåligt själ och och så, då kan det väl vara kul. Men jag vet inte, just som sagt... Att få en viss stämpel så vet jag inte om jag skulle tycka var så kul. Nej, det tror jag inte heller att skulle tycka. Nej. Nej, jag kommer bara tänka på det. Ja, och för att man nämnde det nu så kommer ju säkert folk... tycka att vi är elaka på något sätt och sådär. Men det, vi menar ju inte alls något illa vi... Vi håller ju med om man borde få klä sig som man vill men det är en sak att tycka det och en sak att veta om att det kanske inte är så accepterat ändå trots allt. Hur rätt det än känns att man ska klä sig hur man vill så är ju som sagt inte samhället där än och att vara medveten om det tror jag är jätteviktigt. Ja, ja nej, nej för jag säger inte heller någonting så jag tycker att om folk skulle bara vilja gå omkring i underkläder så önskar jag att... Alltså att jag inte heller skulle reagera på det. Och att ingen annan heller skulle reagera på att alla verkligen bara fick gå exakt hur de ville. Men som sagt, om jag ska vara för mig själv så skulle jag, om jag skulle gå till banken, skulle jag hellre bli om omhändertagen av någon med kostymer, i alla fall t-shirt, eller hela och rena kläder i alla fall. En av en kille som har byxorna nere vid knäväcken och ett nätlinne och en New Era keps. Mm. Jo, jo. Som står där och, och ska stå och berätta för mig vad jag ska göra ja, med mina aktier eller med mitt sparkonto eller med mitt lån eller vad som helst. Jo, absolut. För det, det sänder ju ett budskap oavsett och det är tråkigt att det gör det. Men jag frågar bara om folk är medvetna, Vi jag har ingenting emot vad folk alltså vad folk ska på sig och så. Det har jag verkligen inte. Jag tror folk som sagt som sagt så tror jag folk är medvetna men jag tror att de tänker att skitsamma, det är 2013 liksom, och vi, vi kör vår egna stil och folk ska inte bry sig det är dåligt att folk bryr sig ja, ja, men det, är det, det, är det är ju. och det är ju starkt gjort sådana måste man ju ge en dunk i ryggen åt faktiskt för det är ju roligt det, att de faktiskt men gör de exakt så ja, att de gör det som de känner för för det önskar man ju själv också att man var lite mer åt kanske känner jag mig ganska trött på det här. Så. Ja, alltid vanliga positiva, Andreas. Jag känner att vi har varit lite negativa i dagens avsnitt, kanske. Men det får man vara ibland också. Så. Men det får vi väl säga tack för idag. Och tack för detta avsnittet Och så här vi snart igen. Ja. Mm. Mm. Hej då. Hej då.